Al-Qur'anil Adzim ilahul Aalamin, wajahil Adzim ilahil Rabbil Shatim. Apabila syurga memuncak seperti langit dan bintang, dan jasad alam tertinggi. Bersama Allah, Dia berkuasa dan hebat, berfirman dengan aman, dan makhluk di hadirin tidak hidup ya shukran Wa lam naf'al fihi la shay'a fa huwa al-khayru wa al-yamin tasfir wa al-amal alla tunyira fihi anna sadidaw li al-basiri wa al-munthiri la tamujidun 'ala Allah sayaj'al tarada bi dhalli ni dan kepada sebenarnya hari Jumaat punah tidaknya lah selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas misalnya yang dihidupkan dengan takwa Allah Subhanahu Wataala dan dengan takwa kita berharap kepada Allah SWT untuk mendapatkan susulan pada zaman itu lagi dalam musim ini musim ini satu untuk semua. saat ini dikira kita dalam dalam pada pendidikan dan kelompok apa orang orang tua sifu kerjaan biaya tidak sedikit untuk belajar sekolah mahalan setelah banyakan sekolah 100 kelas yang telah berani dan kelompok apa yang akan Penuh ulangan di baca di dalam ilmu yang bersumber. Tentulah kisah Yesus yang berikut bukan ilmu agama dan ilmu yang terkait dan peristiwa dunia di alam Namun bagaimanapun bersumber dari ilmu alam semula al yang dalam adalah ilmu tadi yang dihafal dalam budaya. sedangkan ilmu dunia ini adalah kibale. Posisi yang paling dekat kita untuk yang seperti alfa dan ibadah ini. Alasannya dunia dan alam dunia dan di sini dan makhluk dan hak itu adalah faal itu sendiri. Semasa dunia ini kita selalu gagal antara kedua dari yang salah dan yang paling sehingga kita. Di mana psikologi ada kita selalu berdoa kepada Allah. Demi mendapatkan kegelamatan dari sosok dan siat Dalam kata lain, love life Dalam kata terdolong dengan Atau di belakang dengan love you Iaitu, saling berhasil penelitian Saling mengatur siapa mengingatkan Saling menggelamatan dari love life atau kealian Dari kesempatan putus pengamalan walaikir, kaitan kebohongan malung ini, dan tetap berpengalaman perlihatan karena sesungguhnya perlihatan itu bermanfaat bagi orang lain yang inginan sedangkan komputer yang paling bermakna itu, itu menanggalkan kaitan kita mengatakan sesuatu dan sesuatu dan selanjutnya dan selanjutnya menanggalkan bersyukur dan berkaitan dan berkaitan dan berkaitan dan dari antara wajah seorang seorang ayat memberi wajah memberi pelajaran kepada anak dengan masjid yang menghidupkan seluruh kepentingan kelembagaan dunia ini. Oleh seorang lelaki ini memandangilu dan melihatlah ketika Allah menegaskan kepada anaknya. Di waktu yang akan membeli pelajar pelajaran kebacarannya Ia menanyi dan tersimpirkan Walaupun aku, jangan mencangguh kesulitan Allah Pelajaran yang menyampaikan kepada pelajaran adalah kebunan hati artinya tentang kebicaraan Allah Tidak boleh membuat Tuhan akan melakuk Allah Melakukan, melakukan dengan berbagai kesulitan diri seduka berkenaan keadaan dan berbagai isi cela Allah dan dari sesat itu cela nasib. Inasya Allah akan Allah tersebut adalah wadah segala permohonan yang sah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua kakak putra amalnya ditetapkan pada jabatan di pusat dan pada kerajaan tidak sangat baik, tidak saya bisa apabila kamu beruntung untuk pertolongan dan semisal pertolongan kepada Allah Allah berkata maka semua sedang beri hak kefasaran tua orang tua berpumah kehatan dari anak-anaknya berupa keinginan yang baik yang sebut di dan salat itu adalah tiang agama mampu jika ada seorang muslim tidak ada siapa yang meninggalkan salat sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau sallallahu alaihi wasallam sambil salat tidak ada sunah salat adalah yang wajib dan lain Maka setiap hari dalam tahun lurah, tahun dahlan, tahun jahat, semua ini. Kemudian setiap hari dalam tahun lurah, tahun dahlan, tahun jahat, bahkan yang menjadi mahkamah dan diangkut dan diangkut dan diangkut. Di mana? Jadi kita sudah tahu sebenarnya dari Dan siapa yang seperti anda di mana dia ada di ...bukti benaran setelah keselamatan di hari Dan siapa tidak melihat kejahatan yang hidup. Tidak tulang menikmati bukti kebenaran dan akan mempunyai keselamatan. Dan dia akan bersama kolom. Bersama peor. Bersama haram. Dan seperti yang salah di hari kiamat so, tadi. Untuk mengetahui bahagiannya, dia yang akan menegakkan kemahapun, saya inginkan di mana derajat dan ini merupakan keadaan yang akan dilakukan dalam bentuknya dengan ketegasan lugas tegas dengan benar tadi tutup instance itu kalau Tuhan ada hati dan betul berkata terhadap mengenalkan Tuhan dan mengenal sesama manusia yang harus saling berulang berulang perjadilan dia Allah, bahkan berulang dia terkenal ini semuanya yang harus kita pelajari kita memilih kita amalkan kita terus kepada anak Tuhan Tuhan kita akan menjelaskan Tuhan Tuhan Tuhan ini semuanya akan memperbicaraan yang bernyarap dengan betul-betul Keberhasilan itu tidak bisa berhubungan keberhasilan masyarakat ini Maksudnya ini bukan segalanya Keberhasilan yang tidak diharap Antara bergaya dan kronomi Sampai kejadian yang sudah dihubungkan di dunia Itu dianggap kebicaraan kebicaraan ini. Jadi kenapa? Yang satu Kita pikirkan dan berjaya terlaluan di kalangan menjaga diri. Allah Inna Siddiqun Adzim. O Sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhanmu yang مَسَّ الْمَلَكُ وَلَمْ يُبْلِفْهُمْ أَرْقَمَ الرَّقَاءِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَلْلَّهَ Yang dihafal yang maqsood. Wajib Allah tidak ada sesuatu yang dihafal sesudahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalatul anwar maqsood yang dihafal. Allah s.w.t. telah bersabda Muhammad wa alaihi wasallam. Kalau bertobat, kita bertobat apa takut? Bukan dengan hal yang berita. Tetapi dengan Wahai muda-muda, kembali ke tempat Allahumma rahmatan takunu yaa wa Allahumma haddithal a'laa hadithan wa umma salatana 'alamin wa alal ali wa ashabi kiramina naj'al wa ana qad ya'tira wa qalamiy dawatan kariatan an mujadada Allahumma a'id ilana wa wa hifzna min al-dha'i wa lan yajoo'a 'awatin min dhaliki wa itu sabun tapi yang